Nu är vi här igen, va? Boksoffan podden. Och vad kul du som först har sett det här på, på Youtube och nu liksom har googlat, heter det googlat fram? Ja, det kan man säga. Ja, man, ja, man kan ju googla det, man kan ju använda altavista Vista, denna gamla sökmotor Jag tror inte det är någon som gör det för tiden. Nej, nej, det tror inte jag heller Hej Johan Holgersson, hur är det med dig? Du var lite förkyld för det här programmet Senast så hostade jag nog sönder sändningen, men nu känns det mycket bättre Ja, bra, nu tar vi igen från tårna, det, det, det funkar det jag, jag vill ju höra så att du ska höra vad jag <laughs> säger, det är så viktigt ja. det jag säger Hörrni, eh, Boksoffan podden. det är ju ett, ett sätt att liksom dyka ännu djupare med de gäster som vi har i eh, två tvåsittsoffan och idag har vi ju finbesök, vi hade finbesök i soffan idag och vi har finbesök här i poddstudion också av Ingmar Fast. Konstnärlig ledare för internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern, slash Stadsteatern Stockholm, säger man så, eller? Kulturhuset Stadsteatern säger man ju. Ja. Ja. Man behöver inte ha någon slash. Man behöver bara, inte ha slash, annars känns på. det liksom sådär, liksom, nästan Som sådär dot-com. Motorväg bara. Så. Ja, ja. Varmt välkommen Ingemar. Tack. Ja, vi har ju suttit och myst i soffan, men hur mm. sitter vi här då? Du, eh, vi brukar alltid börja med en öppen fråga. Sådär. Vi brukar, och det, det är kanske den lättaste frågan först. Och sen så, så skruvar vi till det lite allt eftersom fungerar det. Mm, ja, bra. utmärkt. <laughs> då, då börjar vi så här. Vem är Ingmar Fast? Han kanske är en... Eh egensinnig åldrad herre på 60 år som upptäckte bokens värld väldigt tidigt. Och tack vare sin mamma som var en evigt läsande person. Sen visste han länge inte vad han skulle ägna sig åt. Han var inne i teaterns värld och svängde runt lite. Och till slut så var jag väl i 25 år, 24-25 när jag tänkte, vad ska jag bli? Jag hade jobbat på bibliotek som assistent. Ja, ah, jag får gå bibliotekshögskolan i, i Borås. Och så sökte jag och kom in på den vägen var det, och jag jobbade länge som bibliotekarie. Och sen, tillfälligheternas spel, så fick jag frågan om jag skulle kunna rodda en stor satsning på Kulturhuset, som då bara hette Kulturhuset. Och jag tackade ja, och det, det var alltså internationell författarscen. Jag sjösatte denna, detta stora skepp, i den stora Atlantångaren på land som är Kulturhusets stadsteater ja. i Sägerstorget. Mm. Ja, det är som en finlandsfärg. Ja, det är det faktiskt. Det är så det ja, ja. Så, är det, så är det. Ett allkonsthus i ordets ja. sanna bemärkelse. Så det är väl jag, och jag har ägnat mot det här. I, vi firade 20-årsjubileum eh, i januari. Så att jag lever i böckernas värld. Jag brukar säga det enda jag kan är att läsa och re, i bästa fall reflektera över det jag har läst. Och presentera dessa författare från när och fjärran. Är men, det bra svar? Ja, ja. det, det är ju ditt svarsligt jättebra ja, svar. Ja. Men jag gillar att du smugg in ett kanske där. Ja, här, ja. Så det är ja. inte helt säkert Nej. att detta är Nej. Ingemar Fast. Nej. Det kan finnas olika tolkningar. Jag har läst någonstans att du är litteratur Sveriges största doldis. Ja, så, det låter så kolorerad veckopress. Nu börjar jag få klåda över hela kroppen Nej, <laughs> men, men jag, jag gillar, alltså jag har ett sånt kluvet... Förhållanden, jag förstår egentligen inte vad jag har gjort. Mm, och jag vet att det finns människor inom förlagsvärlden som kan, bara kan skratta åt ja, den där, den där, du säger att du är den där från Tranås. Ja, för att jag bara halkar in på det här. Mm. Jag har inte vuxit upp i en intellektuell miljö. Jag har gjort det, jag har tyckt var kul. Och så blev det så här. Så att jag är, kanske, jag är en dålig, ja, det, det tror jag att jag är. För att jag också verkar i en... Verkar man i en institution och har verkat inifrån så länge så kan man också dölja sig smula. Mm. Men det handlar väl också om att du i ditt arbete inte är den som står på scenen nej, så att säga. Nej, jag presenterar och där kan jag säga att jag har bildat skola, där kan jag slå mig för bröstet. För mitt sätt att presentera dessa författare gör jag på mitt eget sätt. Mm. Där tar jag plats, men där har jag mina fem minuter av fame. Mm. Mm. Sen... Det är inte ens 20 minuter. Nej, är... Det är Men du, jag, ändå så måste jag ändå liksom... Alltså, för ja. det, för det, är, det är ju verkligen... Alltså, teaterns värld och bibliotekets... Alltså, mm. nu ska jag odla mina fördomar. Diametralt Ja, det känns ju verkligen... Alltså... Nej. Eller? Vad biblioteken är en, en scen. Jag upplevde alltid det. det kanske, jag vet inte om jag är konstig i mitt tänkande, men jag upplevde även när jag jobbade på bibliotek att det här är en scen. Okej. Okay. Så du kände dig som hemma, helt enkelt, i båda världarna? Ja, det gjorde jag faktiskt. Mm. Det gjorde jag. Mm. Jag, jag kan inte förklara det, här, men jag Aha. hade en väldigt, väldigt stark känsla av det. Nu jobbar jag på, en, på ett bibliotek i kulturhuset, ska vi säga, som från början hette Läsesalongen, så var en, ett väsensskilt bibliotek jämfört med det, det traditionella biblioteket. stadsbibliotek. Ja, just det, ja. just det. Ja. Så var det. Men, mm. jag tror att många kan ju sitta här nu och tänka så där, vilket fantastiskt roligt jobb du har. Hur får man ett sånt jobb? Hur fick du? Det jag fick jobbet? det. Jag var bibliotekarie i kulturhuset. Det var ingen annan som ville ha det. <laughs> jag gjorde program med svenska författare. Vi hade ett projekt så att säga och sen fick jag frågan Vi 1998 var Stockholm kulturverstads Kulturöverstad, ska man säga. Mm. Då skulle man även ägna sig åt kulturyttringen litteratur, mm. denna genre, underbara genre. Mm. Jag fick frågan, ska vi från att ha gjort en serie med svenska författare vidga vårt seende, vår vi, och göra en internationell författarscen? Och då blev det ett projekt inom ramen för denna, detta kulturdivistadsår och man frågade, vill du göra det här? Och jag satte igång och lärde mig. Mm. Och då ska man tänka att första året, då skulle man som jag sa tidigare. Det skulle vara kultur överallt ständigt och jämnt, vilket var underbart. Men jag var fortfarande biblisk. Jag sprang mellan, mellan informationsdisken. Ja. Du hade Nå pass. Ja, ja det jag, jag hade pass. Jag hade var ja, ja. några varningar upp. Ja, det heter pass eller? Ja, ja det alltså, ja. Jag hade 33 program det året. Det var fortfarande biblisk. Jag hade vissa dagar dubbla program klockan 4 och klockan 7. Jag vaknade på morgonen klockan 4 väldigt många månader helt mm. uppstirrar och La mig i och tänkte, nu måste jag tänka på det och det och det. Och det funkar inte igår, hur ska vi nej, göra det här? Nej. För vi byggde upp en verksamhet. Arbetsbelastningen kanske var lite hög där. Ja, men samtidigt så var ju alldeles stinn av adrenalin och, alltså, och alltså energi. Alltså nästan lite grundforskning också. Ja, så var det, så var det. Men du, om vi backar mm. bandet nu ja. till ända tillbaka till Tranås. Livet innan födelsen, nej. Ja, Ursockan, ja, ja. liksom. Nej men alltså, mm. För du är, du är född och uppvuxen i Tranås. Jag är född och uppvuxen i den ja. Denna intressanta småstad som ja. jag tycker den är. Ja, för för du, du älskar lite Tranos. Mm. Och det tycker jag de ska veta om, de, om det är någon i Tranos som lyssnar på det här: Att jag har varit en inofficiell, diskret ambassadör för denna stad. Det är ingen ja. som inte vet att jag kommer ifrån Tranos. Han är Tranos mest dolda ambassadör. <laughs> ja, det är mycket så? doldhet heter Ja, så är det. Kommer ja, upp dit Skummis. Men, men jag, läst, jag har läst på. Ja. Jag tror jag. Jag vet ju inte om ja. det stämmer. Men, men du, du gjorde som många andra unga. Lämnade småstaden för ja. storstaden och hamnade hos en före detta militär som drev bokhandel. <laughs> <Ja>. <laughs> Eller? Mitt första jobb i Stockholm var på en bokhandel utanför, utanför, utanför, utanför stadsgränsen kan vi säga. Utanför, Stockholm. Utanför, tullarna. Ja. utanför tullarna. ja och Det var hos ett par som drev en bokhandel och jag var antimilitarist, anti ung och radikal. Och jag kommer till ett par där mannen är militär. Jag minns när vi är på parkeringsplatsen och han ska lära mig råda den här firmabilen som är en modell större. Vi kommer att prata om militärväsendet. Och där kan vi säga att dag två skadar sig. Och det, ja, jag återhämtade mig inte, förmodligen inte han, så efter fem dagar säger jag upp mig. Då har jag inget jobb. Så började mitt yrkesliv i Stockholm du är arbetslös en dag och sen får jag jobba på ett sjukhus som utbildar sjuk outbildat sjuk sjukvårdsbiträdare. Mm. På ett sätt var det ett mm. annat klimat kanske. Mm. Ja, alltså, <laughs> ja, och det är rätt intressant för man kan ställa sig frågan varför kan inte det klimatet finnas nu? Förstår ni hur jag tänker? Mm. Alltså mm. bara för att alla har smartphones så är de jag ungefär de samma ändå. Mm. Så varför, varför ska, Det du, ha, varför ska alltså. du ha en master för att ja, för att köra firmabilen? Mm. Det låter rätt mm. intressant. Mm. Mm. Det är mm. värt att tänka på. Mm. Men jag tänker på apropå Dolis också. Att jag, kom, alltså jag kommer inte från en intellektuell akademisk miljö. Jag har heller inte gått den traditionella akademiska banan. För jag pluggade, jag jobbade på bibliotek. Jag, kom, jag pluggade engelska ett antal poäng och sen kom jag in på bibliotekshögskolan. Jag har inte läst litteraturvetenskap och det är så typiskt för mig därför att man, jag är svårstyrd mm. och jag kunde inte förmå mig att gå in i den här liksom malströmmen och att någon skulle säga till mig nu läser vi detta verk så pratar jag om det mm. nästa vecka, detta verk, att litteraturen var för viktig för mig för att bara liksom stuvas in i mig, pressas in i mig. Mm. Och sen ska man avkrävas en analys. Jag har alltid sökt mig fram i litteratur, men jag har ofta också intuitivt vetat vad, som, vad, jag, vad, som, vad jag behöver lösa just i den stunden. Mm. Därför älskar jag ju, måste jag säga, traditionella boklådor. Mm. därför att där botaniserar man på ett helt annat sätt än på Amazon mm. och där kan man se nu befinner jag mig i det här skedet i mitt liv nu, nu lyfter jag upp den här boken och nu inser jag att du talar till mig här och nu och ofta så stämmer det mm. det var ett långt svar men därför mm. har är det också så att jag känner mig som en lite, jag är, känner mig delvis som en slags underdog? Mm, men jag bär mm. det här lätt. Mm. Nej, det uppstår flera frågor här, men, men en som jag direkt kommer att tänka på är om det finns något författarskap som du ändå, trots det här att det, det beror på vilken tid i livet man är och hur man känner sig, finns, är det något som har följt dig genom livet som har varit viktigt oavsett när det har varit så att säga? Nej. Nej. Jag tror är från, kom man så Tranus, är faktiskt inte kommer från, kom från Tranås ska man svara Bibeln ja, ja precis, eller det, är en intressant bok. det är en intressant ja. bok och Piraten är en underbara novell överhuvudtaget hans novellkonst nej det är faktiskt inte så utan jag, jag har det är en mosaik mm. av upplevelser och, och betydelsefulla författarskap när jag, när jag är 15 eller 16 så läser jag så ligger jag och lyssnar på Radio Luxemburg som mm. ni som är jag är med känner till det Absolut. det en är att och sen läser jag en roman av William Golding som nästan ingen har läst som heter Pinch och Martin om en man på en klippa ute i Stilla havet i Atlanten som de facto håller på att dö och hans liv rullas upp. Och det där är en sån bra bild att där har vi det populärkulturella i en örat, och sen har vi det, vi kan kalla det för ja, det, det litterära. Mm. Och jag kände, jag förstod inte hela den här boken men jag kände att den talade så till mig. Den väckte någonting i mig. Och så där tycker jag det är med konst också att om man är öppen så kan det även det som man i förston inte förstår plantera sig igen och ha stor betydelse. Men om du ja. låt säga nu då idag när du, när du ska ge dig i kast med ett, ett nytt författarskap eller en ny bok eller så där, hur hittar är, är du i boklådor och Letar, eller hur går du tillväga när du hittar nya böcker? Dels så prenumererar jag på ett antal utländska tidskrifter, men sen är det ju i och med att jag är inne i förlagsvärldens utgivning så har jag väldigt lätt att plocka upp vad som ges ut. Och där kan jag ju hitta pärlor, och sen när det gäller att bygga upp en scen, alltså en, en vår- eller höstsång så att säga, så ska jag säga på författarscenen. Då tittar man ju igenom, då läser man runt författarskapen, runt de, de aktuella böckerna som ska komma på svenska vars författare man då ska presentera där hittar man så att mm. säga men när det gäller författarscenen så ska jag tänka på mig själv men jag ska ju förstående tänka på publiken, publiken. Mm. de ska få en god blandning av av gästande författare så det är inget narcissistiskt projekt det här Nej. men du, den internationella författarscenen det är 20 års jubileum ja januari 2020. och, ja, mm. och då, då tänker jag så här, det är ju du har ju liksom, du har ju drivit projekt kan ja. säga, i 20 år. Vad hittar man energin då? Alltså, förstår du hur jag... Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, det blir ju, oh, oh, nu har jag gjort det här och oh, oh, nu är jag klar med det här. Och det betyder att, nu ska jag börja med det här igen. Alltså, det är det som jag, att det på en ballong. Ja. Gång, ja. Efter gång, efter gång. ja. Alltså, Men då kan man säga, varje kväll med gästande författare är en produktion i sig. Ja. Vi sätter alltså, då ska man veta, vi sätter ljus, ljud, jag väljer musik som passar. Det är som ett ett stycke teater ja. kan man säga eller en produktion och jag är lika uppstirrad vilket är ett ord jag ofta använder ja. inför varje kväll ja. Ja, där lever jag jag tycker det värsta är en... nerven ja det finns en nerv och det värsta är när man går och när säsongen är så där att, att det tar ett par veckor mellan varje program då är jag som en kapplöpningshäst som bara står och stampar och och, och, och löddrar och är allmänt frustrerad ja. mm. Därför att varje kväll är unik. Och det här mötet mellan författaren och publiken. Att sitta i publikhovet och det är en gemensam andning. Det är en koncentration som hörs. Mm. En tystnad som hörs så att säga. Och en reaktion när man skrattar eller säger mm. oh. Ja. Ja, det, är, jag får inte, det är inte ett gift men jag får inte nog av det. Mm. Ja, och sen är, det, det, är också, det är liksom en gång. Ja det är en gång. Det, det är liksom, precis Det är, det är liksom... Och det är det som är grejen, att ja. du, kanske, du kanske har följt ett författarskap, du har upprättat en kontakt med författare. Författaren har blivit din, en del av ditt liv. Och så har du en enda möjlighet att gå och lyssna på denna mm. författare. En pjäs kan man se flera ja, gånger. Precis, va? En bok kan du läsa för gånger. Ja, också. Ja, så är det. Men du, jag tänkte på, i soffan så berättar ju du om det absolut mest fantastiska mötet på scenen det mest fantastiska samtalet på scenen så vill man se det, då kan man ju kolla Youtube för det beskriver du väl vacker men då fick du också frågan vad är kanske det minst briljanta minst briljanta där du liksom såhär, nej vad är repet, vad är repet men jag kan inte vara ett för att det var så länge sedan och jag vet faktiskt inte om författaren är i livet vi utgår från att i tidnads ja, begynnelser så kom den en polske författare som heter Tomek Tryzna. Han var i ropet även i Sverige. Och när han kommer så för det första så sitter han framför mig och vi är där uppe högst upp på vår lilla första scen, kaféscenen. Och då börjar han gapa om att jag uttalar inte hans efternamn rätt. Så börjar den jag, när jag inleder och ska presentera på ett lite vänligt. Inte med glimten i ögat. Och med lite spris, som jag ändå försöker få till. Utan då skriker han. Och jag tar om och det är ändå inte bra. Sen äntrar han scenen. Och drabbas omedelbart av antipati gentemot den oerhört väl påläste moderatorn. Han har också, ska vi säga, han talar polska så han har en tolk. Och börjar då, skjuter ifrån så micken och börjar enbart kommunicera utan mick med sin tolk. Till slut kommer det fram en liten kvinna, en, en, en polsk kvinna, polsktalande kvinna och bönfaller denna Tomek Trishna. Vill han vara snäll att kommunicera även med publiken och tala i micken? Nej, det gör han inte. Nej. Efteråt, efter det... Denna katastrof till samtal man känner att ta bort mig, ta bort ja. mig tar bort allihopa ja, här ja. ifrån er. du är en på strålande humör och klappar alla. Vad inte... märkligt, ja. vilken vändning. Ja, om vänd. den är... Så, så du, snabbt... Tror du att det var spritning ur kroppen precis då? Ja, jag, vet, jag vet inte, men det var, det var, det var liksom så bizarrt ja. så att det, blev, det har ju blivit en historia ja. i sig kan man säga. Men det är ju nerven i live. Ja, oh, det är det. det. Ja. det är Men det, du måste ju ha odlat en förmåga att uttala konstiga namn under Jaha. nästa 20 åren Och jag har hållit inledningar. Jag vet när, när vi Vislava Schimborska mm. var hos oss, hon, hon var väldigt blyg. Mm. Hon sa inte så mycket. Men jag höll en inledning på polska. Jag hade fått hjälp av den underbara översättaren Anders Bodegård. Och det var en lång arrang. Jag har talat finska inför Sofie Oksanen. Jag har hälsat välkommen på väldigt många olika språk. Nu, nu har jag slutat lite med det. Alltså nu säger jag några ord. Några ord, Nej. bara hälsningsfraser. Men, men det var roligt då. Och då... Och kan, kan vi inte få ett litet smartpropp? Nej, jag, jag, något som jag har i huvudet är Särdätsni och som är en helsingsfras på är det litauiska kanske? Och det, det är inte så här, får ej övertäckas. Nej, nej det, är det är det faktiskt <laughs> inte. Esa Nej, nej. Men det måste ju ändå vara en, en ganska avväpnande stad. Det är alltså man ja. vä upp, värmer upp författaren i ja. Men det är det som, är, som jag tycker är det viktiga som gör att jag tar att mina, mina ingångar presentationer är alltid personliga därför att författaren ska känna att du är utvald. Mm. Du är faktiskt inte handplocka vill han säga, men vi har valt, vi har önskat att du skulle komma hit ikväll. Och publiken ska också känna att det här är ert vardagsrum, litterära vardagsrum. Men det är väldigt viktigt med det, och det, det där har författaren också uppmärksammat så mycket att, att det är inte bara varmt välkommen. X, y, Z. Jag måste säga något mer. Mm. Mm, det är klart. För att det handlar om min inställning till litteraturen också. Mm. Men, men Ingemar, vad ja. sa du då till Sadie Smith? Med tanke på vad hon skrev i din... <laughs> För du fick ett dedicerat exemplar av det. Men problemet... Jag, när hon kom med vita tänder och debeterade alltså. Då var jag klädd... Då hade jag kostym och hade några slags... Hornbågade glasögon. Eller vad det var. Och då var hon väldigt sur. Hon skrev mer eller mindre en om att... Om man är... Man ska, man ska vara det man är. Om man nu är producent. Då ska man inte se ut som förläggare. Och hur skulle det se ut om en, ungefär om en fåraheder klädde sig som, ja, vad vet jag. Hon skällde ut mig på, på ett väldigt lekfullt Oj, sätt. Ja. Att jag var helt felklädd. I sin dedikation. Ja, jag kommer aldrig göra mig av med just den boken. <skratt> <skratt> Nej, den är värd mycket. Skulle vara värd mycket. Hon var sur och spirituell Aha. faktiskt. Och det var väldigt härligt. En fantastiskt bra bok. på. Ja. Man, alltså det är många stora namn Som har passerat revy Umberto eko Han ja. fick Busch, röka på scen Alltså det man Lite utifrån sådär tänker Är det stora egon eller är de lätta Nej. att handska med de är inte stora egon jag har aldrig, jag, jag, en gång och det har jag faktiskt, det har jag låtit mig intervjua så, eller sagt öppet, jag har mött en person som jag fann ganska osympatisk. Annars är de inte stora Egon. De kommer dit och de är, de är fullt närvarande, de har gjort sådana samtal så otroligt mycket. Mm. De är proffs. men jag har aldrig, men de är ändå, samtidigt är de där och efteråt går man ofta på middag och jag bara snuddar vid de här författarna. De är inte Egon. Mm. Det är sympatiskt de ja, här, Och en del har man ju fått liksom en, en slags närmare kontakt med, jag söker aldrig det, men det har blivit uppstått ja. en slags kontakt. Och... Men, men du, ja. vem var det då? Nu är det journalisten Holmbom som var. Ja det kan jag säga, och det många, hon är väldigt läst, jag vet inte hur läst hon är nu, men många läste Andernas hus av Isabella Allende. Men mötet med henne hade jag gärna varit utan. Alltså, det så pass... hon, nej, hon var, bara, hon var bara helt enkelt ja. på en ren svenska. Bad hair day. Ja, ja snorkig. Ah, det finns inga snorkig, dåliga människor. Ja, hon, hon, hon var snorkig. Och det intressanta var att när hon satt på scen så kunde jag höra du åker nog runt världen och säger samma sak. Ja. Du har din repertoar. Du, du har en liten pjäs. Mm, och för aha, mig okay. blev det publiken tyckte att det var jätteroligt för det var one liners men för mig blev det faktiskt inte autentiskt. Ja, vi... Och det sker nästan aldrig. Ja, snuddade jag snuddade lite vid det i videoversionen för, för du sa där att det viktiga är att, att, att samtalspartnern ställer de frågorna som är lite oväntade det är roligt, som får författarna ja. att tänka till och, och svara inte inövat utan lite improviserat och det, mm. det som blir lite annat än vad man har tänkt. Och ofta säger de då, för ofta sker ju samtalen på engelska, men det ska jag säga, är det tysktalande, fransktalande, italiensktalande person som vill prata på sitt språk då tar vi in det jag kallar för brysseltolkar, ja, okay. professionella tolkar alltså, och simultan. ibland kommer folk för att de här tolkarna är sådana karaktär ah, okay. men svar på din fråga vad var frågan? Ja det var nog inte någon fråga det var mer en men jag återkoppling jag kom... men, ja, men man just det här att man... samtalspartner och ställa ja, frågor. kunna och och och när man hör författaren säga sådär, ah that's a good question mm. då förstår man att något har hänt att de måste tänka till ja, de och inte till, svara ja. ryggen. Nej, nej. Om får ju heller inte glömma bort att du är en maktperson. Ja det. Är, ja, det. det, det alltså kanske är det. Är det ju det är ju verkligen alltså. Det, man, och hur hanterar man sånt då när man kommer från lilla Tranås? Ja, du, får man väl Försöker vara... man liksom flaxa bort det också? Eller? För, för makt är ju någonting väldigt fint om man kan använda det. Jo, eller? men jag, jag tänker ändå på min älskade far Sven Göstafas som sa man ska inte bli stor på ett. Mm. Det är alltid <laughs> härligt, vet du. Ja, men det, jag trycker det, man till sig själv. Han, ja. Nej, men jag, har jag, har, jag tror inte att jag har... Man gör sitt jobb och jag... Jag har aldrig fikat efter makt. Och, och tro mig när jag säger det, Jag har jag aldrig fikat efter makt. Nej, men nej, inte efter karriär heller. Jag måste bara göra det som är, är roligt håller jag på att säga. Och det gör att jag, de vännerna jag har är mina verkliga vänner. Och jag, hur ska jag säga? Jag har makt, men det gäller då att vara ödmjuk inför den makten som jag har. Och tänka bortom mig själv som jag var inne på det här är inget privat projekt mm. det här är, jag är, som sagt jag är en gammal bibliotekarie och vi pratar om det med folkbildning jag ska ju ge mm. jag ska liksom inte vältra mig att åh när jag har träffat den och när jag har träffat den och allt är så underbart det, det intresserar mig faktiskt inte för jag har kallat mig för en social solitär- och det hjälper att vara både social och solitär i mm. det här fallet. Ja, vad spännande. Men jag tänker att du måste ändå ha ett välformulerat tack- med nej tack mail. Ja, men ibland... Ja, det, det har jag ju, men jag är också ganska snäll. Ibland har jag varit för snäll, tycker jag. Inte så att man har kunnat påverka mig- men jag är en ganska snäll person. Jag, men det är ju ganska behagligt, eller? Ja. Eller? Ja. Och, och grejen är att förlagen har ju lärt sig också- Uh, när, jag, när jag begär in lister inför kommande utgivning, då vet de ungefär också vad jag skulle kunna tänkas vara intresserad de av. De försöker inte präcka på vad som helst? Nej, hittat. det gör de inte. För det, det, det har de insett att det lönar sig liksom inte. Sen kan jag överraska genom att fråga, men kan, jag inte, kan vi inte bjuda in den där? Oj, är du intresserad av? Mm. Jaha. Ja, för det var vi också inne på lite i samtalet tidigare- det här att det, det, måste mm. inte vara för, det måste inte vara succé varje gång. Det måste Nej. inte sitta 200 det personer. Måste inte vara, man behöver inte tänka bredden hela tiden. Alltså, det, kan, det får lov att vara smalt. Ja. Framförallt så att mixa. Alltså, mixa. Tycker, man ska det, mixa. Det är lite som vi, när, när vi pratar om Tellus. Mm. Så pratar vi om att alltså, vi, vi är ju inte en nisch- utan vi tänker så att mormor och barnbarn ska kunna komma- och, och, och rätt vad det är så är det faktiskt att barnbarnen kom för något och mormor kom för något. Och så visar sig att de upptäckte något annat. Alltså, mm. det, alltså det, det är ju en del av folkbildens ja. roll också. Att man liksom så här ja men titta, jaha alltså, ja, det här fanns bortom Borensberg. Där mm. så alltså, fanns det en, en värld där också. Mm. Under alla år då är det någon som du har chattat på som du vill ska komma ja. också och som inte har dykt ja, upp. Ja, liksom? men som dykt... Finns det faktiskt... Gäng, liksom, ja, alltså jag hade gärna vilat Jag började läsa Alice Munro som då fick Nobelpriset här om året. Oh. På slutet av... Nu måste jag tänka när jag gick, när jag gick ut bibliotekshögskolan. Jag läste henne väldigt tidigt i alla fall. Och jag hade önskat- att hon hade kommit. Det gjorde hon inte. Men en som vi väntade på- jag och inte minst hennes lilla förlag- väntade på i tolv år. Och det var i tolv år alltså. Mm. Kom förra året i juni, 13 juni. Hon är fransk-algeriska och heter Nina Bouroui. Hon har en- hängiven läsekrets. När hon till slut- beslutade sig för att komma- så var det som sagt i juni. Och det var liksom- det var, fyra, det var ett helt fullt hus- och det här är en, en författare som anses smal. Mm. Och hon var helt överväldigad av detta. Och hon gjorde någonting som var väldigt ovanligt. Hon fick prata på franska mm. med Ingrid Delam, som jag vill säga är en lysande samtalspartner. men mm. underbar tolk, som också är en sån karaktär. Mm. När allt är slut så håller hon ett tacktal, Nina Boråi. Och det har jag inte varit med om. Mm. Till sin förläggare, till publiken. Till Sverige, till mig. Och det var något stort ja, alltså. Mm. Och då kan man säga att hon damp ner. Mm. Efter 12 år. Ja, efter 12 år. Uh -huh. Så vad, man ska aldrig ge upp? Nej, nej, man ska inte ge upp. Och det är svårt att tänka sig. Är det någon som inte har kommit som man skulle vilja? För vi har ju haft under de här 20 åren fem, ungefär 550 gäster från 60-talet ja. länder. Men Joan Didion, eh, som... En amerikansk författare och journalist ville jag få över och precis någon skulle komma så fick hon ett uppdrag från Broadway att skriva en pjäs på, ja. på en av sina böcker. Svårt att toppa det. Just det. Och sen finns det någon annan som jag tänker på som Susanne Sontag hade jag bjudit in. Hon hade varit hos oss men jag ville om hon skulle komma igen. Mm. En amerikansk författare. Mm. Hon, hon hann avlida. Mm. Helt enkelt. Oårsjuk, ja, ja. Så, så blev det. Vi ska inte fastna i, i negativa upplevelser. Sådär. Men jag tänkte ändå: brukar du jobba med backup-planer ifall det är flygplan som inte går som de ska? Eller? Nej. Det har aldrig hänt heller, eller hur? Eller? Eller? Apropos Nobelpristagare: Lucleseo skulle kommit för många, många år sedan och han kom inte. Och var 17 var det? Han ställde in i alla fall. Sen kom han senare. Men, men, jo, men flygplan har hänt. Men ja. då var det bara försenat ett antal timmar. Då var det Umberto ja. Eco ja, okay, som ja. fastnade i Helsingfors. Alla stod och väntade i då, då gör Och det var fullt hus. Och då gör, tar förläggaren det underbara beslutet. Vi bjuder på vin Vi kommer tillbaka ett par timmar senare Och han kommer och då får han röka på scen Och orera och vifta med armarna Och är allmänt underbara ja, Det mer In på små timmar Men du, ja. när Norman Mailer var där Vad hände då? <laughs> Mitt under Norman Mailer Han höll en föreläsning Då reser sig en man upp och börjar också fäkta med armarna Och skrika peacock, peacock Alltså påfågel, påfågel Ingen förstår någonting men... Snabbt som han så lyfts han ut ur lokalen, sen visar det sig att han springer utanför Grand Hotel där han är mail befinner sig med sin fru och fortsätter att jaga honom alltså. Och vad vet ni idag vad det ingen händer Ingen aning, ingen Nej. aning. Men när jag lägger ut på Facebook när i samband med jubileet på vår Facebook-sida, då är det en kvinna som kommenterar. Till en annan person som jag inte känner. Var det du? <skratt> Att bli utpekad i det ja, sammanhanget. Vad säger det, var det om väldigt speciellt. Ja. Men jag, tänker, ja. jag vet inte riktigt när det var mm. som Rushdie besökte er. Men, men är säkerhetsaspekten Visst. en stor fråga? Ja. Den här sammanhanget? I vissa lägen alltså har man det finns ju, vi har haft Roberto Saviano som alltså mm. har skrivit Gomorra som många säkert har sett som serie. När han kom, han har varit hos oss två eller tre gånger. Då är det ju säkerhetsvakt som mm. gäller. Och då andra gången genom fick alla lämna in sina väskor. Mm. Det är ju en människas vars liv har helt mm. förändrats. Oh, ja. när, det, det har också varit vissa gånger när, när man har haft israeliska författare mm. att, och när uh, samtalet besökts av ambassadörer. Då kan det finnas ett, ett säkerhetspodrag. Rushdie var en sån sak. Det var väldigt känsligt. Det var ganska tidigt. Efter, det var några få år efter fatvan. Mm. Då, då var det mycket säkerhetsvakter. Men det som har tagit priset är när vi hade... Det finns en rysk oligark som fängslades av Putin- som heter Khodorkovsky. Han satt länge i Sibirien. Släppte så småningom. Han har skrivit en liten tumbok om sina medfångar. När han kom... Hade han ett antal stora gossar med sig själv. Mm -hmm. Och sen var det tryfferat med säkerhetsmänniskor i mm. salongen. Ja. För det fanns då, man visste inte om... Nej, och man vet väl ännu mindre... i Nej, om, om det Putins långa varit. arm skulle ja. räcka så att säga. Eller, eller om man nu mm. kan säga så. Mm. Så det, det händer ju om bara. det här avsnittet kan sändas? Ja, man, ja vi vill det. Ja. Ja. Nej, men det jag tänker på också ja. är nu att eh, nu ska ju hela kulturhuset, den här fantastiska byggnaden, mm. det måste man ju verkligen tillstå så kul att, att Riksdagen till slut flyttade ut en mm. gång i tiden så det, liksom, det kom Stockholmarna till del igen. Liksom. Ja. Men, men nu, ska det, nu ska den byggnaden renoveras. Vi kan tala om ett gigantiskt stambyte. Ja, <laughs> ja, det, om det. Det, ja. Framförallt handlar det om det. Då kommer hyrorna gå ja, just, den, ja, just, just det, på <laughs> stadsrättsföreningen. Ja. Ja. Nej men det, det, det måste vara en ganska stor utmaning för hela kulturhuset då. Ja, det är det. Vi stänger alltså, vi börjar packa upp i november och första januari 19 så är det stängt och ska vara stängt i alla fall 18 månader framöver. Men jag tycker att det är en utmaning efter alla dessa år i detta fantastiska hus så kanske det är dags att man så att säga, spränger fasaden och kliver ut på olika platser innanför tullarna och utanför tullarna och möter publiken där. Ja. Och jag tror man kan dra väldigt viktiga lärdomar av den tiden som man befinner sig utanför när man sedan inför återinflyttningen. Mm. Jag, tror att det, jag tror man ska se på det som något väldigt positivt. Och jag tror att det kanske till och med... Jag vill inte säga att det är nödvändigt, men... men ja, men det skapar möjligheter. Man, det skapar möjligheter om man får, man får förändra sitt tänkande om man beger sig ut på tunn is. Vilket kan, kan vara bra för en stor institution. Mm. Mm. Har ni... Är det något planerat redan nu? Man har identifierat ett antal platser. Man har skrivit kontrakt med ett antal ställen, säger vi lite slarvigt. Ja, och, ja just det. Mm. Så att vi vet en del, men ingenting är officiellt. Ja, men ja. det kommer att bli bra. Det, det Vi som sitter här i Linköping och Östergötland kan ju snegla lite avundsjukt på allting som händer i Stockholm och det är mycket litterära event och sådär. Är det någonting du upplever som saknas i Stockholm på litteraturscenen? Jag, alltså jag tycker att det är synd att, att eh, Stockholm Lit som var en litteraturfestival har lagt ner. De har, har de, ja, de har tagit paus de har tagit paus för att de orkar inte, inte jobba ideellt. I nej för att Stockholm behöver ett en litteraturfestival mm. och det det visst är visst det en konkurrent till oss men det måste finnas de flera på platser Skeppsholmen. de har moderna de på, på moderna Jaha, okay. ja, jag tycker att det kan behövas flera scener och kanske små scener tiotal är en, en ja. scen vi har pratat om jag mm. tänker på på, ja, på poesin, poesin. Ja. så att jag tror att ju mer desto Bättre. Sen kan man säga att författaren i sig har ju fått syskon. Och det glädjer mig så att vi finns ju nu ja, i Köpenhamn, Årus, ja. Malmö, Göteborg, Umeå. Ja, just det. Så att, och, man, och det finns planer i andra städer också. Och till exempel i Tel Aviv det jag nyss har varit. Mm. Um, och det tycker jag är jätteroligt. För då kan man ha samarbeten också mellan städer. Och det gör att ja. man kan bli lite mer kostnadseffektiv också ja. till turisterna det är ju ett projekt för en författare att resa. Mm. Kommer det det. man från Nord de, Amerika, du, Ryan ja. är. Om du tar det till Stansted så pröjsar vi resten. Så kan man inte riktigt säga kanske. Eller? Nej. Just det, precis. Så eller... kan man inte. Nu tänkte jag på något helt annat så nu vet jag inte ens hur jag ska svara dig. Det, <laughs> det, nej, <laughs> det räcker med nej. <laughs> ja. nej men det är inte författarförbundets grundarvoden som gäller när man tar hit en internationell När det, när författare. det gäller förfa de författarna så, så ska jag säga, de, de kommer för att göra de kommer till huvudstaden ja. och de kommer från att marknadsföra sina verk. Där, där ingår det i deras deal. Okay. Så vi betalar inte ett arvode där. När det gäller svenska författare betalar vi alltid arvode. Och vi betalar Moderatorn så att säga. Mm. Och då utgår vi, vi ligger över den taxan. Det är viktigt för en institution. Men när det gäller själva de utländska författarna så förväntar... Ja, de, är i, de, de har gått med på det här avtalet. Det så Det är så en sorts win-win. Ja, alltså. ja, precis så är, det. Ja. så är det. Så att de sörjer för, för um, resa och, upp eller, och um, Men det, det innebär ju också, gissar jag, att man är lite utlämnad till att de har någonting att marknadsföra. Alltså att de har skrivit en ny bok redan. Så är det ju. Och det är därför annars, annars betalar med givetvis som mm. en specialinbjuder. Mm. Men det sker väldigt sällan. Författaren bygger på att det är författare som har en aktuell översättning. Mm. Mm. Så är det. Men å andra sidan är det så att när man bygger en säsong så får man kanske 35 förslag. Man ska koka ner det till 14. Mm. Mm. Och, och det, är den, det är den svåra sitsen. Mm. Att man måste tacka nej till vissa. Mm. Man måste det att göra. Alltså. Ja nu Inga, vi, vi pratar ju om det här. Du, du nämnde moderat, att man avråderar moderatorerna. Och ja, så. Ja. Om, om vi säger så här. I världen nu ja. så, så, så finns det bara att tillgå tre stycken moderatorer. Mm. Du har bara tre att välja mellan. Men du har den stora förmånen att du själv får säga vilka de tre är. Nej, det kan jag inte. Du törs inte? Nej, det kan jag inte. Därför att det, är, det finns så många bra moderatorer och det skulle vara oförskämt mot dem som gör ett bra jobb att jag ska säga här är topp tre. Det, det. Ja, visst. Du ska inte få. Mig. Någon får, i rummet hoppades sig på att Jan Holmbom skulle vara en. Jag, jag skulle vilja säga, att det finns en okänd storhet som heter Jan. Vad heter just <skratt> <skratt> nu? Ja, alltså, jag nej, nej, det, nej, det. Alltså, det ju, jag, jag, jag, brukar relatera. När vi pratar om, om just moderatorer, så brukar jag relatera till något som skedde ganska tidigt nyligen i, för två år sedan på på på bokmässan. Jonas Axelsson och, och Claes Östergren, Claes Östergren. Samtal. alltså det var så. Här... ja det var, det var de funkade väl, men så alltså... är det väl att det, det kan ju vara så också att det är inte säkert att en moderator är suverän i alla sammanhang utan att det kan vara ett samspel med just den aktuella författaren Precis. som gör det så men väldigt så är Det ja. är det inte nästan alltid så ja. eller? Eller, eller kan man ha ja, man... det är klart att man kan ha det som profession alltså, det ju... men, men, men inte på deras men om man har det som ren profession då tror jag det är jätteviktigt att man, då måste man vara konstant nyfiken. För man, man får inte bli där så att man, man kör samma upplägg. Nej, det handlar ju om att man, man måste hela A tiden standard, och man måste kunna lyssna hela tiden. Ja. För slutar man lyssna och blir liksom lite belåten då blir det inget bra. Ja. Det är ju det här, jag måste fånga upp vad författaren säger och reagera på det även om jag har mitt väl uttänkta frågebatteri. Mm. Jag säger man måste, du måste vara påläst men våga frångå dina uppgjorda frågor och vara närvarande, då blir det bäst. Alltså. Mm. Och detta är väl en av anledningarna till att när vi hörde den första introduktionen till vem man Fast är, att han inte är också moderator på internationell Ja, han är, han... Även om han har varit en gång. Mm. Nej, men jag, jag har för stor respekt för detta värv Helt enkelt så är det. Mm. Mm. Vad läser du nu då? Alltså själv. Vad, vad har du på natttygspår? Var läser du och vad nu läser Nu ska du? jag läsa Ida Lindes senaste roman. Och jag ska läsa Agnes Lidbäcks senaste roman. Den heter Förlåten. Ida Lindes heter Mördarens dotter väl. Det är hemskt. Jag måste plötsligt så följde. Ja men det kan du googla på. Ja, alltså, ja. ja. ja. Eller men, Alta Vista ju. Det är inte alltid lätt att hålla huvudet fullt med titlar. Ida Lindes roman heter Mördarens mamma. Nu tillbaka till samtalet med Ingemar. Det, och det är ju två svenska författare. Men det är för att jag sitter nu med i Nordiska rådets bedömningskommitté som suppliant. Så jag ska läsa, börja läsa svensk, vilket jag ser fram emot. Verkligen. Men tillåter du ju någon gång att läsa väldigt Nej. inaktuellt? Läser du om? Nej, jag läser väldigt sällan om. Det finns en roman av Julian Grax som heter En balkong i skogen som har haft en stor betydelse för mig. Den har jag tänkt varje sommar att jag ska läsa om. Men jag bara fingrar på den och så ställer jag tillbaka Men är du rädd för att bli besviken? Ja, lite grann där. Mm. Men då blir man nästan alltid. För jag läste, den, jag läste den dagen innan julafton för många, många, många år sedan. Och det var liksom en... Ah, jag kan fortfarande... Till men jag, det jag, jag, jag försöker så läsa du gör. eget, ja. Ja, du gör det. Ja. Ja. Och då är det ofta liksom de, de små tunna böckerna, kanske. Mm. Um, men just nu så är det de här två. Jag läser en författare som heter Peter Wolleben. En tysk författare som ska komma till det. Som skriver om trädens hemliga liv. Om djurens ja, hemliga denna... liv. Om skogen. Och han, trädens hemliga ja. liv. Har du läst... Jag, jag håller på med djuren. Jag, vågar, jag måste alltså, läsa det här. Först har man läser den är helt. Men, men, det är tar, serie men alltså. har man tagit bort ett antal här liksom spirande björkar. Ja, jo, så finns, det finns ju något. Då kommer alltså. jag att få ångest när jag läser den här boken. Ja, ja, jag lovar dig, alltså, det, det, jag, jag, jag, flera som har berättat om just den boken. Ja, de så, så, så, så, så. Träd kommunicerar med varandra. Och det är inte humbug. Utan nej, nej, nej. Här liksom, liksom, vi science. Mm. Och det var typiskt den sån här författare där förlaget sa Vill du att han kommer? Ja, det vill jag. För att jag har läst om honom. Det förefaller så intressant och jag vill verkligen att han ska är en bok för arborister eller är det tvärtom att då vågar man inte med jobbet klarar inte av Nej precis det är liksom man vita arborister så a det anonyma arborister vad ja. Vad ja, lä du du läser. Ja. Läser? läser du? Läser du överallt? Nu har vi en ny soffa hemma som är utmärkt stoppad den så länge. Den är inte så utan. Jag sitter gärna rakt upp och ner i den. Okay. Jag kan sitta i sängen men det är egentligen lite sämre. I soffan eller vid ett skrivbord då är jag mest koncentrerad. Sitter jag i sängen då kan det bli så att jag har ner och försvinner någon annanstans. Men är du så där som, som klarar av att läsa i långa perioder? Eller tar du små Flera anbrott? timmar menar du? Ja, uh, jag kan, ja om, om det är någonting som naglar laglar fast med så kan jag göra det. Sen läs, Jag är ingen snabbläsare. Jag är mm. inte sådär som korsläser rakt mm. över sidan. Utan jag läser ganska noggrant. Mm. Men det, det gör jag. Sen kan det vara en läsupplevelse som många jag menar det, det kommer en amerikansk författare som heter Hanja Janagera mm. en stor roman som heter Ett, ett litet, litet liv, liv. Under, hon skulle komma till oss och då befann jag mig på landet under läsningen av denna, denna roman som, ja, och som bitvis är så ytterst plågsam då, då var jag tvungen att tvinga mig från läsningen mm. och gå ut och gå för att alltså... det, det, var så, det var så hjärtskärande helt enkelt sen tog jag ett djupt andetag och tog upp boken och fortsatte läsa och det var läst där, mm. vet jag mm. Och det är ju en sån här bok som, folk, som har blivit en kultbok verkligen. Plåga men samtidigt en njutning. Ja, på ja, sätt. ja så är det. Så är det. Lik ingen, annan. ingen bok är någon annan lik, men den här är verkligen inte lik någon annan jag. Mm. Men nu då, eh, ja. vi, 20 år har du hållit mm. på med det här. Mm. Och börjar om vi förstått saken rätt se vägs ände någonstans framöver. <laughs> Vi börjar ju ja, på. det här programmet slut ja, också. Ja, nu ja, är vi inne ja, ja, på slut. Snygg ja. övergångs, sömlös, kan man säga. Mm. Ja. Sömnlös. <laughs> Okej. Okay. Alltså alltså, ja, du Jag vill komma till vilka möjligheter öppnar upp sig nu. Alltså nu, handen på hjärtat nu. Jag är du är född 58. Ja. Det är ju ingen ålder. Nej men jag är, jag är 60 i, i maj. Ja. Och vi har firat 20-årsjubileum. Och så, då kan, man kan ju leka med den tanken att Ska jag göra något annat så ska jag göra det nu. Om jag ska göra något annat så har jag lämnat ett väldigt öppet svar. Mm. Vad, vad det här andra skulle vara, det vet jag inte faktiskt i så fall. Och jag vet heller inte uppriktigt sagt om vem som skulle vara... Jag måste nog skapa mig liksom någonting på egen hand. Jag är inte säker på att... om man verkat som jag så har man ändå varit i den här institutionen. Och jag har ingen längtan in i förlagsvärlden. Med respekt för er båda som jobbar inom, för, inom förlag. Mm. Men det, det, jag vill göra något. Vill du syssla med något helt annat än böcker? Men du har redan provat på förlags. Ja, det har jag gjort. Jag har gjort. Jag in... Hela tre månader. Ja jag, ja, jag var inne och vispade. Det var otroligt. <laughs> det, var, det, var, det var tre heta månader kan och vi säga. En dagar på bokhandel. Lite. Ja, <laughs> alltså, ni hör jag. Alltså. Du har ju gjort allt redan. <laughs> jag vet inte. Vad. Kanske med litteratur. Ja. Eller vispa runt i ett par väldigt smutsiga kortbyxor på i någon handelsväg och det var an, allmän handräkningstjänst. Ah, härligt. Ljungs handelsväg utanför Tranås. Ja, ah, så det... Fick de, nej, man får inte göra det. Jag oroar det, det, det, det, det, det. Men det är trevliga handelssträdgård. Det, det, det, det, det kan jag, fråga jag tänka om mig. Vi ser vad som händer. Antingen är jag kvar eller också är jag inte alls kvar när nästa år infaller. Men en sån här lite tantifråga. Bor det inte en bok i dig då? Jag har tagit känslighet, Jag skrev på en novellsamling. Jag skrev i löndom. Jag tog känslighet för att slutföra den. När jag det var en vår när jag kom runt första april, ja, när tiden på året. Då läste jag igenom allt det eller det jag hade skrivit och fann det vara så fyllt av en serie kanske vackra formuleringar lite här och där i alla fall, men annars ganska livlöst. Och lite allmänt estetiskt. Och jag tryckte på delete-knappen och tog bort Nej, allting. alltså sant? Ingen har läst. Är det sant? Ja, är det sant? Alltså inte ens några närmaste. jag kände en stor befrielse och övergick till att läsa Thomas Mann och George Eliot och andra härliga klassiker. Sista den brått. Så är det. Så att jag tänkte att... Men vad var det som att du började skriva? Jag hade en idé och jag hade en väldigt klar idé vad jag ville skriva. Men kanske i nästa liv, fast jag tror ju inte på återfödelse så att det blir svårt. Nej, jag tror, jag tror man ska göra det här. Alltså de, vi har bara ett liv och ja, katten det katten faktiskt. Sant. Så att det liksom... Men jag menar, det fanns en författare som heter Linnea Fjällstedt. Hon debuterade när hon var 70+. plus. Jaja. Men jag tror inte det blir så. Det finns så många böcker skrivna av andra författare som jag vill läsa istället, än att skriva själv. Du vet, jag har jobbat 25 år i branschen så ja. du vet att delete det är inte detsamma som att det är borta. Jo, snälla. Dokument kan återskapas. Ja. Det, det skräpet ska ingen, ska ingen få komma över. Alltså jag tycker det har varit ett jättetrevligt samtal. Vad tycker du Ingmar? Väldigt trevligt. Men det ja. var för att ni, ni förde det. Det var roligt att vara ert häng. Ja. Du... Tycker jag. Och I det här lilla rummet i, i Linköping. Ja. Och Linköping som en stad som jag liksom... Vill upptäcka. Vi åkte mest till Jönköping. Ja och nu, nu när oss. vi hämningslöst slänger oss med olika företagsnamn och så vidare så kan vi ju säga att du är på väg till Babets kafferi här ja. om en liten ja, stund som har blivit något av ditt favorithak jag i Linköping. Jag älskar det. Jag har, ju bara, jag har ju bara besökt det två gånger men jag älskar det redan. Och ni måste om ni som inte har upptäckt Babets måste göra den i Linköping. Mm. Passa ja. på. Och ja, det, alltså det, man är, ja. det är är det svårt att bli profetisk i sin egen stad. brukar man ju prata om. Och det är lättare att turister långt bort än nära. Men, men passa på att gå till Babets. Och man fikar med gott samvete för det är rena råvaror. Ja. Och de är allt tillbaka, tror jag, med väldigt mycket kärlek och pussar och kramar och sådär. ja ja Så är det. Alltså det, vi... det är väl en jättebra avsnitt. Ja, med det. ja. Vi säger tack så mycket, Ingmar Fast. Var kul att du hängde med oss ett tack, tag. att ha, att du tog av din kom, tid och besökt oss. Jätteklub och gi. Gi <laughs> och gi. Ha. Ja, vi nöjer oss med det. Med det rundar vi av. Det blir väl jättebra. Tack så, för den här gången. Ja, tack så mycket. Boksoffan finns så strömmar de ner på ställen där poddar finns. Och du, gilla boksoffan på Facebook och häng på hemsidan boksoffan.se för att vi inte missar nästa avsnitt. Hela det här samtalet vill Ingmar Fast dedikera till landets översättare. För som han säger, utan dem ingen författar sig